God nyhet nyhet. til god nyhet på Metro Sør. Det är Tommy Premark som pratar, här som vanlig, med min vän och kollega och Björn Björne Jäger. Steffen Borgossen. Ja, vi kallar väl filnamnet för god nyhet med Tommy Steffen. Ja. ja Så det er liksom litt information informasjon da Altså litt sånn bak sceneteppet Åh, det er litt filnavn Er det ikke noen sånn magisk radiostøv Som bare lander gjennom frekvensene Det er ikke magisk radiostøv Det er, det er oss Det er oss Og ja, det er sånn der Da vi på internet, og vi er på radio Det er stor internett og det er radio I ørene og i hodene Og i hodene blir mye ja, det mye lenger jeg, jeg har hørt folk som har hørt oss Og så de har de gått og nynnet på oss etterpå Og ja. dillet på oss Rett og slett Det, det har jeg ikke jeg om Men vi du har om det Så har jeg hørt om det via dig. Her er du det bra? Ja, litt quicklunch. Jeg er i en quicklunch-fase nå. I dag også. Ja, jeg er veldig glad i quicklunch. Du lar deg vel med quicklunch uh, forrige sendinger, tror jeg? Ja, ja, men det er fordi det er godt. Og da unner jeg en quicklunch uh, både til morgen og til kveld. Liker du quicklunch? Hater du Norge? Jeg elsker quicklunch, faktisk. Ja. <laughs> ikke så glad i påske generelt, men... Uh, Fikk du med deg den KitKat-quicklunch-striden som var for ikke så lenge siden? At det var en KitKat-Quicklunch-strid. Det har jeg aldri om. KitKat kom noen år før Quicklunch, dette tror jeg på 30-tallet, ja. og så mente Quicklunch at de faktisk var mar eh, markedsledende. Led ja, de var på en måte først ute da. Mm -hmm. Og det viste seg at det var de ikke, men de fikk rett på en måte likevel, for de lagde den beste sjokoladen ble folk enige om. Whatever. Ja da, sånn er det. Yes, og de som skal høre på oss nå, hører enten på podcast eller på radio, øh, og de hører på en episode hvor vi har med gjestet. Vil du atter en gang få tredje gang på radet ha æren å introdusere den? Ja, det vil jeg gjerne. Det er, øh, skal vi se, nå har jeg gjort noen notater her sånn. Og Ta meg alle de navnene. Husk. Ja, ja jeg, skal, jeg skal huske alle de. Jeg har skrivit her noen notater om mannen. Det, jeg har skrivit løping, jeg har skrivit biler, jeg har skrivit foredrag i Oslo, sønn på 2-3 år, skolegang med spørsmålstjen bak, og uh, dating bridge. Det er jo et uh, siste, stikkord, eller, siste par stikkord der som uh, leder oss til. Håkon Carlos Søby, velkommen til, uh, til oss. Tusen takk. Jeg, en, uh, nei, jeg ringte til vår felles bekjente Christian. Ja, stemmer det. Han har drivet forretning med deg alene Han ja. er egentlig din, uh, din partner. Ja. Han er din partner. Og hva er, det de, hva er deres forretning? Det, det er kaffe. Jeg har holdt på med kaffe en del år nå, med produsering av kaffe til, altså angro, da, bedrifter og, ja. Og hva heter barna? Restauranter og kaffebar og sånn. Det er Carlos Coffee. Carlos Coffee, mm. og det passer jo godt, med tanke på mellomåndet ditt. Ja, jeg med den. <laughs> det var en var med den. Så Christian, han er der med på, på nettbutikken, det er, Carlos coffee shop eller carloscoffee.no der vi selger kaffe til Nei, det er privat så smett inn der sån carloscoffee.no der der god kaffe eller? Ja, synes han er god. Ja, ja det, og, hører folk si det? Ja, marknaden har respondert bra på han så jeg tror vi har gjort en riktig nettbutikkene er i hvert fall eh, på vei på vei på vei sted. Ja. Det er jo privatmarkedet. Det er jo ikke like etablert på å kjøpe kaffe på nett. Kan man få sån abonnemang. Ja, man kan. Ja, ja, ja, man kan det så Christian Tar du på, Apple Pay? Ja, spør Kristian jeg, yes. jeg tror ikke det Han holder på å lage en ny nettside nå, Som er ferdig om en, en månedstid Men den er fortsatt aktiv Og, og kan kjøpe kaffe hjem Men det er, het, det er ikke helt het enda Å kjøpe kaffe på, på nett Så det er liksom, vi ser det øker hver måned, ja. er det er veldig hyggelig Det går fremover da, med, med det også. Det er jo perfekt Carlos Koffi, Tommy, hva synes du om gjestnummer så langt? Nydelig Nydelig guest. Jag kan väl säga si det. Vi hade ju vi hade Galdal fra Borren som han oss eller anbefalte oss att kontakta där. Eh på grund av på grund ja, ja. på grund av din ja på kaffe kan jag väl säga. Si. Och vi fick ju uh, det var jo för mig var i radio men då hade vi Nina Nilsson som gäst ifrån Rebus kaffe som anbefalte oss och kontakter där och hade som gäst på grund av din expertis på kaffe. Og så citat og så är det ju så check. Ja da, nå ligger den der Ja, får kanskje slå litt på kaffe neste år Det var jo fint sagt Ja, det synes jeg jo Driver et par bra. av ærmene Og så er du bare inn og leverer kaffe Med litt saxofonmusikk Og ja, ja. det hele vet hvordan det, her, det er Derfor vi starter kaffebutikker, er det ikke, Ja Du er jo en kjekk mann. det kan jeg bekrefte Jeg skal gi deg et hernekast fem, faktisk ja. <laughs> du ikke vært man så hadde du fått en sekser <laughs> Ja der, der malte du oss litt opp i en sånn en, litt vanskelig krok før det, Tommy, så kanske vi skal bare gå i, i musikkens låt, Du som hører podcast, du får bare uh, rett og slett en liten lyd Du som hører på radioen, får Bob Dylan med Knocking on, on Heaven's Door God Hei og velkommen tilbake igjen Du hører fremdeles på god nyhet Med Tommy og Steffen på Metro Sør Vi har besøk av Håkon Carlos Søby Carlos Coffee Husker du? CarlosCoffee.no? Ja, det stemmer det Du kunne gått på CC.no, eller? Jo, men så har du CC Vest Ja, men det er feil Du er, ikke, du er jo CC, CC Sør Ja, ja, ja. <laughs> det, det kan du si ja. Nei, Det er så der, uh, Coffee mm. c o F-E-E? -e? Uh, ja. Du altså, Stefan, du, ja. du, du, du kan sånne ting. på engelsken da. Ja, jeg kan ja. det engelsk, men wow. uh, det er ikke vet om Karl. Jeg har gjort litt research på deg, du skjønner du. Skal okay. du bli kjent. Ja. Hvis jeg sier uh, 2011, den 14. juli, og så sier jeg også 12.84, plus et halv sekund for vind. Hva snakker du om da? Det var en forferdelig dårlig hundremeter. Jeg, jeg var jo egentlig blitt alt for gammel da, bare uten å innse det selv da. Ja, riktig. Så det var nok et, et stevne hvor det gikk fryktelig sent da. Ja, hvorfor du så, måtte du stoppe underveis og ha... Ja, det er jo at jeg, kaffe. <laughs> jeg kaffe. Det må du ha på forhånd, ja. eller er det kaffens effekt som... Uh... Nei, nei, jeg stopper å ha kaffe da. Ja. Ja. Nøtter min bedre. Gjorde, de, de andre løper jo på tretten. Ja, ikke sånn. Så, ja, ja, ja. Det du gjorde, da logget du in på carloscoffee.no altså, ja, ja, det er riktig Og så bestilte en pose på nestikken Så kom han sånn? En dag kom han på ja. En dag, så kom koffen Ja, men hva er det løpet fra? Du, for å spøke til alvor på med fridret siden jeg var 14 mm -hmm. Fra 14 til jeg sluttet veldig tidlig var 19 Veldig klar med skador, Hamst hamstringstrekk Det ene eller andre ja, Det den veldig... eneste kroppstilling som jeg føler Det er ikke godt nok norsk navn på den biten av kroppen Altså, hamstring hamstring där är det där bara liksom, det rätt oversatt till ja. Ja, nej det var det var i alla fall väldigt utsatt, uh, det är en utsatt idrott mm -hmm. du har väldigt explosiv og kort muskulatur då. Ja, och det var så, det var stort sett 100 meter du drev med eller? Ja, egentligen nästan mer 60. Jag var extremt explosiv og det är ju ja. be om bråkord. Du blir ju det hyggligt att du som synvis blir uh, blir rask men du blir också sån synligt skadad hvis ikke du drar för mycket till töj och löper ja. mer långt och sånn, så jag var och Um, mer et, jeg var talent, men jeg var ikke noen treningstalent ja. hvis, du, hvis, du kan velge, hvis du kunne velge hva du skulle være Så må du alltid velge å være treningstalent Det er de som blir gode på sikt Det er ikke de som er født med det og egentlig, Du kan bli litt slapp av det Alt er lett når du er liten, og så blir du eldre Og så blir du skadet Og så gidder du ikke trene så mye Og du dere å gjøre restitusjon For det er kjedelig, for du er ikke vant til å gjøre det Og så blir de andre egentlig bare mye bedre Ja i, jeg var egentlig... I så hadde vi, vi, <laughs> en, en spiller som heter uh, Jim Johansen. Mm -hmm. Superjim, jeg håper jeg det var Jim Johansen. Vi kalte Superjim, han var fra Harstad. Okay. Han skårte vel 40 mål eller noe sånt i andre divisjon, så det er bare, okay, vi, vi tar en annen her. Ja. Eh, skårte ikke neste mål i godset, fordi han var sånn der naturtalent med lav motstand. Ja. Men når du først begynte å møte ja. spillere som også spilte samvidrett, så... Jeg ja. tror det er Men uh, hvor er han i dag? Ingen vet Nei Mysterie mann, Han uh, supergym der, altså Det er sant Man ja. må ha vil, Viljen til å jobbe for dem Ja Men du sier 12 sekunder på 100 meter Og du løper 60 meter på? Eh, persen er på 7.14, faktisk Ja, i helvete ja. 7.14 jeg, jeg, jeg, jeg var nærmere et minutt Nei, Det var det <laughs> Men jeg har løpt eh, et stykke ned på elvetallet på 100 meter også. Men det var jo litt gøy at han fant en av de dårligste hunderne. Jeg fant en annen tid her fra 2008, 11-41, stemmer dette? Ja. Ja, ja da, det er research, det er, det er tydelig. Ja. Det, er, det er raskt flytt i grisen, sånn, jeg blir litt satt ut. 100 meter, på ordentlig, omkapp med noen, så løper en omkapp med en som hadde på seg pysj. Ja. Sånn, sånn helpusj, med sånn der flaps-flaps Bakover ræva, og han vant mig meg Og okay. <laughs> så kastet jeg opp <laughs> det, Var det et utrykningslag, eller? Dette var postfest okay, ja. Og had, den dagen hadde jeg jo klart Å få meg en friskis Eller en sånn, ja, en eller annen saftis på pinnet ja. Og den, den Jeg tror den fordoblet seg i volym Og så den skulle ut igjen etter den skulle gått på McDonald's, vet du Det var ja. det Jusein Bolt gjorde før han vant eh, ja. Første verden sekunder han sånn. Han hadde løpt 9,68. Han løp, ja, hadde jo løpt 9,58 da, men ja. var jo, han satt jo en del rekorder. Ja, han sprang jo før ja, det ble jo mer enn en rekorder. Da han vært på McDonald's og spist nuggets. Og grunnen han hadde gjort det, det er uh, han var redd for å bli matfrift. McDonald's er ganske safe. Det er jo ja, ja. en stor mølge som er relativt lik plan over hele verden da. Mm -hmm. Så då ja, så då satsade jag på det där att det kommer det att inte bli uväl Og hon och så fick han i seg ganska kikohydrorater som det var ju bara du sult ner mig men, ja. men det funkade jag spiser det nok nog så rätt för då alltså. Ja. Att du gjorde du sa när du sa du hade en 4 pucket så trodde jag du hade gjort ett inbrott och vaknade i fyran som kom efter det. Nej nej nej det var nei. en konkurrens. Ja, ja, synd det är ett vart, det. Förluta här, kasta publikum och det hela, ikring, vi var på sletta, altså, där var Gråvän, du kanske hört om Gråvän GF. Aldrig. Aldrig <laughs> hört. Fotbollslaget från Seter då. Ja. Metsia de Carlos, Der där stanna där du driver med import och brenning av mikrolottkaffe kaffe från Colombia. Ja. Ja, ge ja. ja. ja. ja. ja, oss lite mer kunskapsoldning om ja, mikrolottkaffe, så man den här och så ett bestämt det har bestemte områder på gården hvor, hvor de på en måte... Altså sorteringer, altså det er høyere kvalitet på de... Litt topp av lag, kan si. Akkurat, ja. veldig enkelt må, måte å si på. At du har ett område av gården som er mer altså, spesifisert for det er kvalitet. Du har mm. noe som kalles for køpping, det er sånn når de smaker. Det har jeg sikkert sett på sånne reklam på TV at de smaker med skjei. Det er kalt for mm. På den Evergood-reklamen, den ja, okay, er jo ja, er riktig. Den, og den koster jo like mye som jeg er omsett å få på ja, på et liv på et liv, ja, så det, det, ja. men uansett, den reklamen er väldigt fin selv om helt reelt at folk står i smoking og køpper og kjører kano inn i skogen og alt det her men det er litt kult at de viser hvordan det skjer, for de bruker skjeier og så slurper du da sånn supersjeier og så slurper du og når dommeren gjør det for å, for å kategorisere kaffen så om i en poäng så brukar det de här skeiarna så, så får du skor Og Mikaelodkaffe är ju som regel alltid över 80 poäng och uppåt. Så där där finns alltså konkurrens. Specialkaffe då, enkelt och grejt. Men där där är det nog mästerskap eller någonting. Där är då barista mästerskap och sen har de på växeln så kaffe säljs på auktion där de är bondens säkra långtören marknadspris på kaffet, alltså er väldigt fin ting å kjøpe kaffe på auksjonen, det koster litt penger, men det er egentlig billig lyksus hvis du tenker over at det er cirka tusen bønner i en kvartkilespose. Og i oh. en sånn, som kalles for cherry da, som er bær, mm. så ligger det ofte to bønner, altså to kaffebønner i ned, nesten alltid to kaffebønner i ned. skal ha en del av dem for å klare å lave Shit, så... Um så det er billig luksus, det er egentlig ekstremt billig luksus, men det er ingen som tenker over det, for at vi er vant til at vi kan få kaffen for 19 kroner på joker. Det finnes jo billigere, ja. på joker er jo ikke det billigste stedet å kaffe, eller? Ikke sant? Så det finnes veldig rimelig kaffe, og derfor så forventer forbrukeren ofte at det skal være sånn, men, men hvor mye ligger det på gården da? därligt något decksmång som tänker på det. Nej. har varit ner och sett hur de har det och hvis du betalar där som jag köper kaffe min, där är det bra arbetsförhåll. Ja. Bonden får gott betalt och ja. Det diggar höra att där är at du bryr dig om det och syns uh... det har med sig och det är liksom lite med det har det genspel produkter hvis, hvis man betalar for det och det är inte mycket hvis du ser vad du får. Det är ju där jag föll för i Norge är väldigt de, bare, de, de er egentlig faen så lenge de er ferdig billig mm. Om det er noen som har stått barn på høyet med nesa oppe i myre Og har stått og jobbet 12 timer om dagen Det, det er dritfolket så lenge de er ferdig billig i det er synd, synes jeg ja. Men det er litt, sånn som min oppgave som, som produsent er spesial For så er det litt min oppgave og mine konkurrenter sin oppgave Å fortelle folk hva, hva konsekvensen er og ikke vil betale for det og så en annen ting er at det er, det er positivt Du får jo en råvare som smaker bedre Så det er vinn-vinn for alle Det er en dobbelt vinning eh, Produktet er jo da kanske overlegent Nå har ikke jeg smakten enda Så det, det kan jeg ikke uttale meg på forhånd Men vi, vi må ta andres ord for det For det virker som folk ikke slutter å kjøpe av dig Når de har først begynt å kjøpe Men eh, Det er en ekstra sånn en, Hvis du føler at du har kjøpt noe riktig også, så, så gjør det noe med hjernen eller noe sånt, Sånn at du du får en, en, en ekstra... Det er litt mer medliste på, på solskinsbåla. Det gör det. Så jeg tänkte egentlig at med tanken på Fairtrade, men så ble det väldigt stort. Det var et veldig stort selskap med masse administrasjon, og ja, eh, ikke alltid fokus på kvalitet. Jeg mener du skal være litt rettferdig, også, at hvis du kjøper en dyr kaffe, så skal det ikke bare være fordi du gir veldedighet, Nei. for det gidder du ikke gjør, det gjør du en gang og så har du god som men hvis produkter smaker bra, så kjøper du på nytt, så derfor tenkte ja. jeg, og fair trade er ofte ikke bedre kaffe men du, det går så og så mye med da, som, eller som for sikrer, skal sikre at produsenten og bonden får betalt rettferdig pris da men uh, jeg har jo adoptert har egentlig hatt en gyll mulighet der til å gi direkte til noen jeg visste til noe jeg visste kom fram og så nå har jeg sett selv og vært med, så har jeg vært og jobbet frivillig på det barnhjemmet jeg bodde på selv, så har jeg egentlig besluttet, eller ikke egentlig, jeg har besluttet for mange år siden da, at øh, det skal gå 2 kroner per solgte kilo. Mm. Jeg selger jo noen tonner i året, så det blir jo litt penger, spesielt i pesos. Ja, jeg, pesos, det veier mye det. Ja, ja. Så det er veldig bra, så det er egentlig sånn jeg har valgt å gjøre det da, så min sånn liten personlig fairtrade-greie da. Og det synes folk er hyggelig når de kjøper en kaffe, og egentlig også da betaler litt mer foran det er, skal vi gå litt tilbake i tider nå, for uh, stikkordet var jo da Adop, uh, adoptert mm, mm. Uh, fra Kolumbia, antar jeg at det er der du ble mm. født. Og hvor gammel var du da du jeg var? var seks måneder når jeg ble adoptert. Ja, riktig. Mm. Så du husker ikke så mye? Nei, nei. Av... Nei, jeg er jo... Ingenting. Ingenting? Nei, nei. Men det var jo... Altså, de så jo nettopp narkose på... Altså nettopp, <laughs> ja, det, det, ja. Kjempebra, sånn der... For å gjøre Kolumbia interessant, i hvert fall. Det er jo egentlig en forferdelig serie for å gjøre Kolumbia interessant. For de av oss som har lyst til at folk skal reise til Kolumbia for å se hvor frodig og grønt er, og hvor, gode, si, hvor god kaffe han er. Uh, kaffen er egentlig ikke så god i Kolumbia, for den god kaffen eksporterer dem. Så du bor på fem steder og så teller i Kolumbia, så får du som regel dårlig kaffe da. Men Aha. det finns god kaffe i Kolumbia. Så du må Columbia. ta med deg kaffen hjemmefra? Ja, du må kjøpe den, og så må du... Nei, det er bare tuller. Men det er faktisk ikke tull engang. Det er gjemt over, så er det dårlig kvalitet på kaffen du får servert. De er veldig prisbeviste der nede, og så eksporterer de mye av de gode overhånd. Men jeg er jo egentlig veldig glad for at de eksporterer dem, med tanke på at de eksporterer så mye neg har fokus på at kvaliteten skal være knallbra på det som går ut av landet. Det er strenge krav til råvårene som skal ut av Kolumbia, og det synes jeg egentlig er helt fantastisk, med tanke på hvor mye negativ fokus det kommer. Og litt kreds til de bønderne som, som gir deg å lage kaffe, for jeg regner med at pengene er ganske mye raskere å få inn lomma hvis du begynner med ja, ja. koka-in, for eksempel. Ja, og det er jo også på landsbygd da, mm. ja, ja, ja. med dyrking og... Ja. Men er ikke det litt sånn snudd på hodet, eller det der, der koka-bladene, det Skli jo dette over litt annet. Men sånn er det på radiet noen ganger, at man bytter litt hjemme. Ja. Men det er ikke bare dritt. Jeg altså, altså, har hørt at det er litt sånn, sånn kaffeaktig effekt, hvis at du går og knasker på et sånt blad, at det, det liksom kvikker deg litt til, og du blir litt sånn glad. Men så fort du begynner å lage kokain av det hele, så, så fucker du det litt til. Er det... Du, jeg kjenner nok noe til det. Det er riktig svar. Det er riktig... Nei, men det er ikke bare riktig svar, det er faktisk helt sånn. Ja. det er veldig... Det er jo den her koka pastaen som, de som Eskobar det hentet i Peru og så fremstilte de laboratorier i kolumbiansk jungel da ja, ja. så han hadde liksom ikke hele produktet han måtte hente deler av det i Peru men jeg, for å være helt ærlig, jeg har ikke greier på det det interesserer meg ikke så veldig mye jeg, kort fortalt, jeg synes det er med en god actionfilm mm. Narcos er väldigt veldig negativt og veldig mye feil faktafeil men, men det er god underholdning, det er veldig amerikanisert ja, visst er det de, eh, det. De Ja, og det er liksom det en amerikansk fortellerstemme. De har fokusert på CIA i sin historie, og vil, vil ikke kjøpe historien til Eskobar sin sønn. Han tilbyr Netflix, tilby Netflix hele livshistorien sin. De vil heller fortelle han selv. Altså, han synes det er veldig ironisk at de vet mer om livet hans enn det han gjør. Men grunnen til det er jo at det var jo en del politik innblandet i dette med hvordan for eksempel Ronald Reagan og USA på den tiden finansierte eh, guerillakriger og sånt for å kunne bestemme vil, hvem som skulle sitte med makten. Mm -hmm. Og det er ikke sikkert det er de sin interesse, at det kommer, altså i USA, CIA sin interesse, at det kommer at de ut, at det kommer mm -hmm. frem eh, hvilke, hvilke instanser som jeg skal bare samarbeide med. Da er det mye hyggeligere å kunne fortelle historien selv. Så de brukte mm -hmm. en som heter Murphy og en som heter Pena, da, to CIA-agenter, til å lage den i samarbeid med Netflix da. Så, ja. Men det er ju et gammalt ortag eh, Ikke i gammalt en god historie med sanningen. Nej, ikke sant, och Netflix narkos är ett gott exempel på det. Så skulle man ju till Mexiko och filma där för det narkotikan förflyttar sig. Okay. Eh, der Eh, där en fyr eller han blev död där på men så där var fant en filming filmsteder. Så mm. det skedde ju inte i Colombia. Så Mexiko tömmer ner, Colombia är lite mer tömlopp nu, det. Ja, ja, ja. men. Eh, har ju inte sett noe negativt med, med landet så, Har du vært der mye? Eh, egentlig til å Begynt å reise ned i så voksen alder ja, mm. har vært fem ganger siden 2010 ja. så ja, det. Er det dyrt å reise ned? Ja, det er egentlig det eh, type, I lavsesonger, altså når det er billig å reise ned Så koster det om en flybilett 11.000, cirka jo jo, men det, det må du jo betale for i dag for det er jo flyreise, tenker jeg jo ja, så er det kanskje sånn at du, du legger igjen litt penger i reiser men så er det kanskje rimelig, er det. Det er veldig. Ja, veldig billig å være med pluss at pengene går jo rett til piloten og vet at han har flere arbeidsforhold <laughs> ja, og det liksom, det er, alt dette her ja, hvis du ser litt sånn på det bortsett for at han jobber i KLM kanske bor i Amsterdam, så det kan være noe greit for før det, det, det må du opprette men han skal leve av han, han skal, også, man, man bor i Amsterdam ja. det er mye, mye gøy der også, det koster penger Litt tilbake til kaffe. Ditt forhold til kaffe fra starten, da. Begynte du tidlig å drikke kaffe? Begynte veldig tidlig. Jeg begynte som bitteliten. Bitte Sju måneder. Sju <laughs> måneder, akkurat da jeg kom til Norge. Nei, øh, jeg begynte tidlig, og så sluttet. Og så begynte jeg igjen. Jeg begynte å kaffe igjen... Øh, 13-14-årig kanskje 14 år, ja. ja Men jobbet du på Kaja, eller hva er det som skjedde? Ja, <laughs> ja. ja. men jeg gikk da Nå lyver jeg Jeg jobbet på Elke, men da var jeg 20 år siden. Ja, ja, riktig, men der bør du litt kaffe, tenker jeg Ja, men da, da trakta du en uh, kaffe Og så var det liksom Da sto bare den der i Syv timer, ikke sant? Og blei sur og fæl og, mm -hmm. Men det var veldig greit å holde seg våken når man kjører til trykk ja. Men det som er rart, at man har begynt å interessere seg for dette I voksen alder og drikker kun ordentlig kaffe og går over, og så er det man skjønner på man holder på med, vet du. Det ødelegger litt av den gamle... Ja, ja, ja. For det ser jeg på jobbet også når jeg drikker kaffe, så har vi jo sånn en jævla kaffemaskin, du trykker på en knapp, bang, og så er det noen flere valg er jo sikkert, men nå har jeg, jeg lært meg den ene knappen som jeg kan bruke, og da bruker jeg den. Er du er på den, ikke sant? Ja, jeg er trygg på den, ja. Det er jo ingenting kan være, skummelt lenger. Det er, det er jo, jeg oppfører meg best når jeg kan være i min egen boble, <laughs> i valg ja. til omgivelse, så jeg trykker på og bare den kaffeen der smager jo forskjellig fra hvilket tid på døgn du er derude. Noen ganger smager den jo sobe, andre ganger regn urin, og noen ganger smager den bortimot kaffe. Og det var bare en snapp du drikker på hver gang? Tror jeg. Ja. Ja. Men det er en ei for all del. Men, men er det sånn at du kan, kjører du inn i min bantinstasjon av og til og til en kopp kaffe der? Eller er du jævla striks på hva du drikker av kaffe i det? Jeg har ikke lyst til å si at jeg er kaffesnobb. Jeg, jeg vil helst si at jeg, jeg er litt bevisst jeg, jeg, drikker ja, ja, ja, er... jeg drikker ikke ti kopper om dagen Nei. Jeg drikker kanskje to Og så drikker ja. jeg Håndbryggeren, altså sånn manuell brygging Når du står og heller opp i kaffen selv mm -hmm. Eller lavere en amerikaner på et spreksmaskin Men jeg jeg går ikke innom med bensinsesjonen veldig ofte, så jeg må jo må innrømme det Ja, ja, nei, men det lår det Så nå det. Det blæret ut, men uh, det er ikke derfor nei, det, er, det som du sier skjøler, det, det er ikke å være snobb, det er å være uh, opptatt av det, egentlig Ja, det er jo egentlig bare interesse, det er jo levebrød mitt, så ja, så, ja. Det som er, Steffen, vi hører faen ikke på hva som helst av radio nei, nei, nei, det er svært mye faktisk, ja, ja. altså det handler om kvalitet <laughs> ja, det Så det er stort sett oss selv på repeat hele dagen ja på hvilken tidspunkt gikk du fra å ha eh, bare en veldig stor interesse av det til å faktisk ville gjøre det til et levebrød? Vent da, innfør det igjen. Eh, du er på LKM og så kjører du trøkk, og så eh, drikker kaffe for å overleve noen omtrent. sikkert du spider noen med, med gafla. Og så, hvordan er reisen derfra til at hm, kaffe er jo... Nei, det er, det er mange år imellom. Det mange år imellom? Det er det. har vært innom mye. Jobbet med ungdom, jobbet i fengsel binte egentlig på fengselsskolen i 2008, og hoppet av det er forresten. Er fengselsskolen det, man, det. det? Det er for å være fengselsvakt, ikke for å liksom lære deg, ikke i fengsel og lære deg liksom hvordan å... Nei, det er veldig lite kriminalitet innblandet. Du er på riktig sida av gittere, da. Ja, riktig. Ja. Nei, så det var egentlig det, og så fant jeg ut at jeg hadde lyst på men noe for meg selv, og Gjerne noe fra hjemlandet, eller hjemlandet er jo feil å si, er Norge som er midtlandet. Det er en vorske, ja. Jo, jeg føler jo det. Men eh, noe fra opprinnelseslandet da. Mm -hmm. Og da ble det kaffe, for, og det, da følte jeg at det var... Ja, begynte å ta inn importert litt for oss og smake litt hva de hadde der nede og fikk prøve og tilsendt. Og når meg og mamma dro ned tilbake for å se på barnhjemmet i 2010, så dro vi også og en produsent der der da. Og har gjort en del business med han, men det funket dessverre ikke på sikt. Så nå har jeg fått... Eh, ja, et nettverk, den er som funker veldig bra og ja, utvider faktisk til noen flere leverandører for å kunne tilbyr litt forskjellige typer. Ja. Så, mm. Per nå har du en type kaffe du selger? Å nei da, jeg nei. har alltid fire, fire faste, ja. som folk har blitt veldig glad i, og så har jeg, det til enhver tid. Ja. De har alltid, og så har jeg, jeg på med gjerne tre-fire til, ja. som, som rullerer litt på... Ja. Så er det er litt forskjellige avlinger også. De fire beholder jeg ikke bare for at alle vil ha det, jeg beholder det også for det at det har vært og besøkt gårdene, så er det er litt sånn spesiell følelse til de. Ja. Og så er det litt med at folk, altså det er veldig, de er veldig stabile. Det er stabile avlinger. Mm -hmm. De koster litt, men det er, de, det er jo en grunn til det, tenker jeg, for det ligger veldig mye kvalitet bak. Det er det var i Norge, det der kaffebønne, ja, for da hadde det blitt dyrt. Ja, ja det, er, det er sånn. Nei, men det, de holder jevnt kvalitet, og det er det ikke alle som gjør. Det er jo som vin og alt, det er forsk det er jo et håndtverk det her, det, her. Mm. det kan det skje at du, uh, la oss si du, du knytter kontakt med du virker som om du færger en visst følelsesmessig kontakt det jo, med de det folkene? Jeg har jo besøkt det, så ja. det er klart, det, det er jo litt annerledes når du, alle kommuniserer seg på mail og sånn, jeg har jo ikke tid til å reise ned. Nei, nei. Men uh, det er veldig spesielt når du har vært der, når du prater med noen i telefonen, det vet du ja? sikkert selv, du har med noen i to år, og så har du sett de, nei, og så nei, plutselig nei. så er du nede, og så, åh, var det sånn du så ut? Men du spansk og sånt? Jeg snakker litt spansk, men ja. det er egentlig seller så det høres sikkert veldig morsomt ut for de som kan det flytende, men det fungerer når jeg er der nede, og familien min er en, liksom, der har de i voksenhallen, og så har jeg oppsøkt de og funnet de, og da, de kan jo ikke et kvekk engelsk, så jeg har lært... Og ikke norsk men. heller, sikkert? De, de kan samisk, men... De kan litt samisk, ja <laughs> det vanske nok til at kan klare meg den helt alene, og det kan jeg ja. Ja. Du hadde helt sikkert imponert oss Vi skal ha en uh, kjapp lille pause igjen uh, Du som hører på podcast Fær som vanlig den velkjente lyden Du som hører på radio Fær Elton John med Rocketman Nå er det ikke hvis mikrofonen er på Nå er den på, faktisk du er på nettet, eller på lufta når du Så sa hyggelig. det? Det tar meg perfekt Det er jo ingenting Hei, og velkommen tilbake igen, Du hører fremdeles på god nyhet på Metro Sør Tommy Premak, Steffen Borgårdsen Vi Håkon Carlos Søby fra Carlos Coffee Jeg skal bare slå av i vifte her Ja Det er den type radio Det er den type radio det Den gode, den gode typen Den gode typen, med det gode nyheteren på Eier du ditt eget selskap, Håkon Carlos? Mhm Er du et aksjeselskap? Dette er det. Et Men ansvarlig... koffershoppen med han du nevnte i sted, ja? han, han vennen din, det er et av oss. To selskap? Mm. Ok. Så, so, ja. Har du, har du, eh, det er, av og til så har vi noen som hører på som eh, også tenker å liksom, starte. Kanskje de har eh, eh, lyst til å være sin egen malersjef, eller altså, bare drive med sin egen forretning. Har, har du noen... Eh, Vad är det vanskligaste med att starte och vara sin egen företagsägare, men som du bare må igenom. Eh, jag tycker egentligen det och det är en ny aktör i marknaden. Alltså man man måste ju bara vara idmyk eller man måste väl det att det finns mange som har god kaffe. Mhm. Mm eh, Norge är ju ett av de länderna i världen som dricker mest kaffe. Så det säger sig självt at när du bynder med detta, jag byntte och leka med tanken i 2008, jag har levt det sedan 2013. Uh, og um, målet mitt var hele tiden egentlig bare å kunne ha min egen arbeidsplass lage min egen jobb uh, og så uh, kunne matche lønnene jeg hadde i barnevernet da, når jeg jobbet med ungdom mm -hmm. uh, og så har veien videre egentlig etter det vært bare at jeg, uh, alt over det var en bonus da det å kunne mm. styre sin egen verden og, sånn. uh, og nå går det, går det fint men, men det er jo noen hinder på veien for at du er nødt til å etablere i markedet, det det jeg egentlig skulle si at man er nødt til å være ydmyk, i hvert fall som kaffeprodusent og innser at folk kan jo kjøpe kaffe mange steder, og det er mange flinke mange flinke spesialbrennerier til med den vanlige, mye av den vanlige kaffen på supermarkedet ikke vanlig kaffe, men de har også fått Uh, en del sånn av de store produsentene har også økt kvaliteten og sett at det er som meg sånn mikrobranere og små på skala uh, tar mye markedsandel og så de skjerper seg de også uh, så derfor så er det må man egentlig, man banker mye dører og det er ikke alltid like lett kunne det være aktuelt for deg å prøve å komme in på det markedet og selge dine din produkter i en dagligvarforretning Typ Coop Extra, Rematusen, Kiwi eh är ju bok aktiv för den här yrkade för att det har sånn... at lite med vilka signaler den skännor om. Men det det, det menar. Ja. Om, om produkten sett ja. och ja, som en lite annan typ produkt som passar väldigt grejt in i nischbutiker och speciellt förrättare och kaffebarer och gärna de bedrifterna som har lyssnat på en lite annan kaffe på jobbet Og vi ja. lägger lite mer i det. Og så er det den personlige servicen, så hvis, det var i hvert fall mitt ultimate råd. Jeg hadde aldri fått dette til hvis ikke det hadde vært for at jeg kunne levere en service. For da vi tilbake til det igjen med at du kan få veldig god kaffe fra mange steder, men, du kan, men jeg kan konkurrere på servicen kombinert med kvalitet. Mm. At man alltid er på og alltid på telefonen og leverer personlig. Det verste du kan gjøre er at kunden din får en relation til en pappeske, som jeg pleier å si. Mm. Når du kommer en konkurrent in og banker på døra og spør... Ja, kan jeg tilby deg noe, hvor er du får det for i dag jeg vet ikke, sier jeg kunden, send meg, send meg en mail, ja. kan du være sikker på at du sier, men hvis du sier, nei, vi har det egentlig veldig greit vi kjøper kaffe, av, for eksempel av Håkon men mm. uh, vi har det fint som vi har det så vi er ikke interessert nei. det er lettere å beholde kundene hvis du er til stede Ja, absolutt, grunnen til jeg spørte var fordi jeg lurte jeg tenker det kan være fort å falle for den fristelsen da, jeg mener, økonomisk sett det å komme seg inn under vingene til en av de store kjederne hadde jo du vet, men jeg synes det er veldig kult at du faktisk vil ha den tilspissingen og den ekspertisen, både de to nevnte gjesterne som sa, vi hadde hatt oss både i Nina og, og Dagfinn, er jo udet etter det ekstra mm. som du da tydeligvis kan tilbyde. Ja, Boengård er jo der som Dagfinn jobber og de er jo ekstremt på dette med kvalitet. De, de er veldig nøye på det. De hadde jo også restaurantmåltid og er jo ekstremt øh, dedikert. De er jo nøye som er veldig dedikert til mm. mat og drikke, og uh, skal være annerledes, som så det koster han masse penger. Han har gjort masse for byen vår. Og, mm. ja. Men kan det være sånn at noen blir... Uh, at du må selge til en kunde, og så sier han, det er veldig fint hvis du ikke solgte til han, for da har vi på en måte noe eksklusivt hos oss? Jeg har vært ute for... Uh, jeg har ikke vært ute for det, men, uh, eller jeg har vært ute for at... Uh, i veldig sånn enkelte steder jeg så har sålt på sånn små steder og det synes jeg er helt fair egentlig og ja, har kunden gjerne spurt om kan vi få lov til å ha en rett her på den kaffen, siden vi er det, det er lite tett sted og, og synes det synes jeg egentlig er helt grejt så, så lenge de holder et volym på en måte som gjør at det er interessant mm. ja, for, det, det, ja. inn, her sånn så er du en forretningsmann er du ikke, ja? så du må liksom tenke litt på jo da, jeg er nødt på det også at jeg skal leve det, så jeg Altså, hvis han da kjøper en kvart kilo i måneden, Så kan ikke, kan ikke jeg si av til det men, men hvis de har ett volym Som er en når det er riktig til, Det må være noe annet kolumbiansk i så fall skal, ja, ja, ikke sant det, Nei, men ja Så det er egentlig sånn jeg føler at Det går an å med på det Man må møtes litt på halve veien Så når de bare klarer å Stå inne innenfor at de holder et visst volym Så er det ikke problem det Hvor langt de tok det fra du, fra du Begynte til du kunne jobbe med det, eller leve av det? Eh, akkurat fem år. Akkurat fem år, ja? Ja, og det er jo egentlig... Det er vel det de sier jo. Jeg, ja, Faktisk. jeg husker jeg pratet med, pratet med noen som hadde startet bedrifter før, og de snakket om 4 fem år før du kunne ta ut lønn og... Mm. Ja, alt sånn. så det var egentlig... Men nå skal det sies da at jeg var ikke veldig aktiv før i 2011 med dette, for å få det opp å stå da. Da begynte jeg mer aktivt med det, og da fikk produsert kaffen i Norge... Tidligere produserte jeg jo kaffen i Kolumbia, og det var jo alt for dyrt, og fikk hjem feil ting, og nei, det, var, det var bare styr. Man har nødt til å ha det. Er, så er det igjen, viste bare hvor lite erfaring jeg hadde. Jeg trodde at man kunde brenne kaffe i Kolumbia og sende den med båt, båtfraget. Det ville ta ca. tre uker. <tøk> da er jo kaffen allerede det som noen mener, at den begynner å, begynner å falle i, mm -hmm. i holdbarhet. Så det er klart at uh, det å ha et eget kaffebrenneri lokalt, kunne levere ut fort, så kun får det... Men den kaffen som vi har her, har du kvernet den her selv? Vi fikk jo en pose der. Jeg kvernet den nå i sted. Du kvernet den i sted? Ja. Oi, oi, oi. Jeg tok den med fra brenneri. Det lukter jo godt, da. Det ja, si. det det, det men jo. det hjelper jo litt når du brenner den uh, uh, fersk, så blir det bra. Og så er det noe med avlinger også, for at Kolumbia er heldig å ha to avlinger. Det har to avlinger i år, så du, du har altså spesial... Altså kaffe generelt, grønn kaffe da, som det kalles, den kan ligge i år, men... Det vill så väl lika den samme kvaliteten, men uh, Colombia, kjøper du fra der, så har du to avlinger. Det er ett av de landene som har to avlinger, så du trenger i prinsippet aldri hvis du planlegger å ha mer enn 6 måneder gamle rovere. Så da blir det jo veldig bra i forhold til at du brenner og det først då. Når begynner den lukta kaffe når spesielt romme og det er nydelig. Ja, det gjorde det. Klokka er sent på kvelden faktisk, vi var følte oss. Har for nesten nattsøvn Du sa jo at du reiste ned igjen for å treffe, du traff opp familien din. Mhm. var det? Du det var det var litt som både og. Mhm. Ehm, um, assosierat at uh, jeg har fått veldig god kontakt med søstrene mine. Mm -hmm. Den ene av det. Jeg har jo ni søsken der nede. Mm. Det, men jeg har også det å treffe min egen mor, det var ikke noe det, er litt, det høres jo veldig overfladisk ut å si det Men, men det, det var bare sånn det var Man vet jo aldri hva som møter henne og, Men det var greit å få historier Til hva som har skjedd Og ja, ja. finne ut og, ja, og egentlig bare treffe Og få, få liksom tatt vekk den nysgjerrigheten ja, ja, ja. For jeg ble mer og mer nysgjerrig Enn jeg ble eldre Selvfølgelig, og da, da hadde du jo, Som jeg skjønte i sted Da hadde du jo en mor egentlig allerede som du hadde med deg nær? Nei, hun, Nei, okay. hun var man nede i... Altså, mamma var man nede i 2010. Ja. Dette var i... Hva måtte jeg tenke. Det var jo i fjor. Ok. Ja, da var vi nede med og samboeren og sønnen min, var han okay. år. Så da var vi nede og møtte min biologiske mor. Oh. Så, men min mamma i Norge har aldri vært med på det. Hun har vært Nei. med på barnhjemme da. Så, ah, ja. Sånn, ja. så jeg har vært noen turer etterpå alene. Og, ja. det, du tok var... ikke med deg han der, Tore... Sporet, Nei, vet du hva jeg trenger? Jeg det selv, du? Du fikk sånn. Ja. Ja, ja, har en veninne der nede, tolk, og mor er advokat, så, de ja. så det hjalp meg. Ja. Så da han Tore Strømme, han ble ikke involvert da. Det er, det er ikke en glipp av en, en mulighet til gå tilbake. I... Ja, det synd det altså. Han har vært der før, tror jeg. Det kan gå til ja, det, ja. Har du, har du, den... Se, jeg kjenner en annen som har et adoptiv, en adoptiv bakgrunn da. Mhm. Och uh, altså du du har lite du har lite andra solkrämbehov än kanske du jämt ja. Tommy har <laughs> speciellt med av mitt rödhåriga uh, hudlag. Är det är ja. det nog du därför att tveit eller mm. du på måte, har bodde ja. eller tiden? Ja, det är enkelt alltså. Ja. Och sen, er, sen er det att vara en colombianer på tveit? Är det ja, ingen problem? problem. Nej, det har varit helt uh, det var helt fantastisk. Ja. Så det, jeg holdt just et foredrag i Oslo, foradopsjonsforum, og da... Så du er foradopsjon? Ja, ja, ja, ja, det er. Men jeg er ikke for at du må vente fire år. Nei. Det er mange... Det ja, er det det som er regelen? Du, ja, det tar jo... Ofte, prosessen tar ofte så lang tid, og av og til tar den ja. Så det er litt synd da, for det er som venter og kunne fått et hjem. Men å adopt, være adoptert og bo, bo i Tveit på den tiden jeg der, var du ingen, da var det jo bare meg som så du annerledes ut. Du var monopolist? Eller ja, ett monopol på å se annerledes ut. Ja. Så det, det kan være en boner. Det kan være veldig fordelig. Så, nei, så det var ingen problem. Det var bare å ha hatt et uh, fantastisk barndom. Så. Jeg anbefalt Tveit uh, litt. <laughs> <Ja>. <laughs> ja, Kun gjennom gangen, da, i så fall. For, Kun gjennom gangen, ja. ja. Det blir tranget. Og tror du har gjort, uh, lite tilbake til kaffen, og tror du har gjort kaffen så hva skal du si, daglig dags, som man har blitt da, det, det er jo ofte altså hvis jeg hadde tro for deg, så hadde jeg mange ganger sagt at uh, skal vi sikkert ta en kaffe igjen da? Det er, mm. det, eller er det på kveldstid så er det mange pils, men uh, men det er liksom kaffe eller pils det gjelder ja, ja. hvis folk kan treffes. Hva er det med kaffe? Det er lett å drikke. Mm. Men det er jo varmt da når det er nye tak da. Ja. Så det, jo, så det er vanskelig å si at uh, jeg har ikke noe sånn veldig godt svar på det men det er godt og så, og så har det utviklet seg til å bli en trend ja. Altså svart kaffe var jo på vei ut en periode For noen få år siden Da var det bare latte cappuccino Og man skulle jo være veldig ikke fin Ikke i mitt hus, kamerat Nei. Nei, ikke sant, men man skulle jo være fin og flott på kaffe Bare med de her latte art, ikke sant Folk lagde hjerte og figurer i kaffen Å og... du, unnskyld ja. eh, Jeg gikk et kaffespørsmål her fra publikum ja. For eh, en uke siden ja. Hva er forskjellen på Café Olé Eller Ølé og kaffelatte. Kaffee og le og kaffelatte? Ja. Det er egentlig ikke noen forskjell. Det er ikke noen på det? Nei. Nei? Men kaffelatte, det heter jo, men, det er navnet for så vidt forskjellen da. kaffelatte kaf er jo egentlig, den er jo, den består jo egentlig bare av, det 90% melk. Ja. Så du har... Uh, og kaffee og le er da melk, nei, nei, men altså, du har, det som er litt sånn med det här med kaffelatte, at det, det som samme med... med men at det er blitt populært det var veldig upopulært med svart kaffe og så ble det plutselig populært igjen kvaliteten blitt så høy Oi, det var fordi det. folk ikke det ja, kvaliteten har blitt så høy på svart kaffe ja. at, og det har blitt så populært å håndbrygge og mm. få fram selve råvaren når du maskerer det med masse melk tenk 90% melk i en latte da liker du ikke kaffe da, vet du. da liker du melk da veldig mange, og så det verste er hvis du bestiller en enkel når folk bestiller en enkel latte smaker jo bare melk synes jeg da men, men, melke... men en dobbelatte er jo da kommer kaffesmaken Kanskje gjennom Kanskje blir en ny sånn, melkekultur da Fremover at man må ha melk fra Kolumbia Som er, liksom, ja, ja. er sånne og sånne bønner Ja, begynner eller... å importere melk i stedet Importere <laughs> kuer <laughs> <Ja>, Kolumbianske <laughs> kuer sagt, ja. Det er gode ja. men, men sånn med kaffe Det er jo en veldig sånn, standard et element som bare finnes der. Liksom. Det der sånn, man har et hus, så har man en do, og så har man en TV, og så har man kaffe. Mm. <laughs> det er liksom... Jeg kan ikke svare på hvorfor det har blitt sånn, men, men jeg tror nok at blant de unge så har det blitt mye sånn, det er jo fra Puccino, iskaffe med knust is, mm -hmm. og det har blitt veldig populært med, med kaffe, så det har blitt mer en trend, så derfor så har det blitt såpass at folk kan gjerne finne på å drikke det nesten for at det er bare litt inn. Jeg er ikke sikker på om alle liker det. Men nå er det jo blitt mer vanlig å drikke svart kaffe igjen, og finner man jo fort ut hvem som liker det og ikke liker det. Mm -hmm. For da er det ingenting som kan eh, ha melk i og dekke over det og sånt. Så jeg er jo glad for at svart kaffe har kommet in igjen, for jeg er veldig fan det. Den kaffen som du donerte til produksjonen her, eller mm. redaksjonen, her, det er <laughs> det det riktige, det er altså en sort plastikkpose med et kristemelke. Den er matt sort, det er veldig viktig. Det er viktig. Mm. Google tror jeg gikk gjennom, og det var 81 forskjellige blåfarger før de fant den som passet. Ikke sant. Så, så det er ikke tilfeldig hva som du ser rundt omkring. Og dette heter en Santa Barbara. Santa Barbara. Ja, Santa Barbara. Det Antioquia-distriktet. Den, ja, den ligger cirka to timer utenfor Medellin. Og et utpreget hint av nøtter og melkesjokolade. Hvordan fikk du det, melkesjokolade din der? Den smaker det. Og det er egentlig veldig sannsynligvis er grunnen til at jeg selger den kaffen der, for ja. den er veldig lett for nomen å assosiere sig med alle som har smakt nøtter og mm -hmm. Det er ikke så mange som, altså når det blir sånn superfryktig og superspesiell, så treffer du ikke et like brett publikum da på kaffen din. Men, men spesialkaffe, innenfor spesialkaffeverden, og de som er extremt interesserte, de vil vel kanskje gjerne også ha en kaffe som er litt spesiell da. Og når denne skal inn i Mokamasteren? Ja Du godter Mokamasteren? Ja, Mokamaster er helt topp Skal ja. jeg fortelle nå? Ja, fortell meg Det er noe. veldig interessant at du nevner det For Mokamaster er mye bedre enn for eksempel Miele, Siemens, alle disse her uh, det tyske. Guggenau er, alle, er, er. De har integrerte kaffemaskinene som folk putter i husen sine Jeg holder på å bygge hus selv nå Jaha. Uh, Og alle som bygger nye store hus de skal ha denne maskinen med Og jeg skjønner det på grund av det estetiske Det er at ser fint ut Det er enkelt å gå ut og trykke på en knopp. Men ta og lag en kopp på den maskinen Og så trakter du en kopp Men da snakker jeg ikke om å trakte en kopp En traktor som har stått og støver ned Og aldri blitt renset og ser helt forferdelig ut Og kaffen koster 14,90 på europris men du kjøper en ordentlig kaffe... De enten... var det merket som heter luksus. Er ikke det litt gøy? Du, det... <laughs> hvis du kjøper en ordentlig kaffe, enten om du kverner den selv, eller om du kjøper den på et kaffeprenneri og får lite kverner til det, men du i hvert fall men den mens den enda er fersk, det å lave den i en kaffetraktor. Jeg skal garantere deg at kaffen smaker bedre enn det han i en sånn maskin. Er så Maskinen er å... dyr og fin å se på. Det er stopp på der. Riktig. Jeg sier for meg du er typen som kan... Når du skal bygge det huset, så, så velger du... Kaffe, jeg skal si, kaffe i traktorn, men kaffe i maskinen først, så bygger du huset rundt den, kanskje? <laughs> ja, huset er faktisk formet som en kaffemaskin. Ja, ja, ja, ja. det ser du. <laughs> For graskens med kaffekopp. Ja, ja, det ja, Så du på det der «Ikke gjør dette hjemme-programmet» som vi gikk på NRK noen år siden? Der, der heldte den jo, det må ha vært øh, kanskje 15-16 kilo med, med kaffe da, i varmtvannsberederen. Og så når han da ikke skulle ha varmtvann fra krana... Så var ju det kaffe. För jo... det ligger ju ju i vanor det. Men så altså, kan du stille beredaren, vet det vet du, det, ja. du säkert allt om någon som du ska bygga hus. Att beredaren har termostat så du kan själv bestämma så visst du vill ha 68 grader i varvtandet så kan du få det min vän. Och då kan du få men... den kaffet du önskar. Det blir lite problem när du ska du måste byta beredare då väldigt ofta. det att bli. Det blir så jättedyr. Det kanske i gatan första dagen, men så bygger eller... altså, du kan se den kaffet og det inte smakar så gott eller att du måste ha nåt Bytter du ut litt oftere, ja. En litt ja. mindre beredere, da. En egen kaffe Jag Jeg tenkte jeg skulle ha en uh, espressomaskin i huset, faktisk, i stedet ja. for... Uh, ja, så der kan du jo lave amerikaner, da, så har du svart kaffe på dem. Amerikaner, det synes jeg er jokst. Synes det? Jeg synes det er jokst, men ja. det er bare fordi jeg vet bedre. Ja. Jeg. Men det er vannet ut espressøver, ikke det? Det er en veldig stygg måte å si det på. Det er jo egentlig... For å ta et eksempel, jeg var i Barcelona i forfjor, på ferie. Så spurte jeg, kan jeg få en svart kaffe? så begynner han å lave amerikaner og vanlig traktekaffe mm. så fikk jeg bare et stygt blikk og og oh, fakt, du kan dette, tenkte han og da sa han bare at du er ikke vi laver ikke sånn her, det er ingen, det er ingen som lager traktekaffe her, hva du snakker om okay. og nei, okay. så jeg, da skjønte jeg og fikk jeg liksom at det, de laver veldig ofte bare svart kaffe, og altså, sier du bare koffe, så får du amerikaner. Mm. Ja, ja, det har jeg også er, opplevd på mine, mine mange reiser. Men det er ikke, ikke riktig... Du sa det, du var, det var veldig stykt sagt det du sa når du sier at det er bare vann Det er egentlig... Du kjører vann først. Mm -hmm. Det er jo egentlig 70-30 med vann og espresso. Men du har uh, vann først, og så altså under bajonetten, og så lager du espressoen over, og så blander han seg heller fint. ja. Er, Men når jeg trakter kaffe så får jeg den kaffen som jeg vil ha Med liksom ja. vann og ja. pulver Og filter og det hele, ikke sant og, og, og så er den ferdig Mens det andre Er det ikke liksom sånn espresso Som en slags sirup Og så, og så smaker, får du mer av det Nei, det smaker helt fantastiskt, Hvis du har god kaffe på gott Riktig vattenmängd. Vatten är väldigt viktigt. Ja. Det är väl det är eh, det viktigaste. Där håll du på han har Tommy känner oss jobba på Voss. Ja, ja, ja nei, men förallt det är inte det men men jeg vet bara det att i, uh, i Dublin folk ja. folk fra Dublin de dricker ju inte Guinness, andre är det i Dublin. Och nej. På gott det tappar på. Okej. Okay, ja. Men vatten är ju hela det er jo, ja, om man tänker på vatten en kopp kaffe du har uh, kanske 7 10 gram i 7 till 12 g då i en uh, kopp kaffe när jag ska på morgon kommer -hmm. så här så er det en full kopp. Det er jo bara vatten egentligen. Ja, visst är det det. Er jo... stert det är ju på den posen som vi har här så nå den det är ju skillen nöje formel vi må detta är filterkaffe. Det är ja. vatten. Är filtermalter det inte därför jag kommer ja. ner och sen är den bruker du 60 till jag vill bruka 60 gram på 60 g per liter. Och en sån en skje? Nej men hører. Hva, det är det värsta ja. höror. de säger att ja, många målar skärare. Och sen vet du det, de flesta alltså mal på det som kallas som male kaffe, mm -hmm. men de flesta kvarnar er bitterrand olika. Jag har en massa kvarn. så har du till exempel en Malkönig eller dit del. Då måste vi er det, slags, hva, det er en kvarn en alltså en altså, markgebund kvarn då. Ja. Ja. en italiensk kvarn som er väldigt väldigt kvalitet bruker kan på espresso, og bruker den også til å kverne løsvektposer, sånn som den der. Mm -hmm. Men utfordringen er jo at hvis jeg har den, og så kverner jeg at filtermalt er sånn, og så mener noen andre at den er sånn litt annerledes. Det er ikke som store nyanser. Du har jo, man har jo øyer, men det blir bittiggrann forskjell fra, kanskje fra produsent. Prosent. Men hvis jeg da sier at jeg har seks målskjer, så vil ikke det være samme hos, på min kverne og din kverne, eller hvis du går på supermarked og tar seks målskjer. Mm -hmm. Så derfor bruker jeg vekt. Konsekvent, ja, jeg jeg veier alltid kaffen Det blir jo ikke feil nei, nei. Du veier 60 grader jeg, jeg prøver alt dette på øymål Ja, kaffe. det kalles slumpe ja, Jeg, jeg slumper så det ja, ja. suser etter det For jeg, jeg gidder ikke å så vitenskapelig på det Jeg vet ja. cirka vad som har virket i 15 jo, men år Jo, hvis da. du har kjøpt den samme kaffen Og du kjøper den samme kaffen hver gang ja. Og så har du den samme måle, samme måle begge Og så blir det jo riktig ja, altså, men, men jeg bruker ikke målveg, jeg bare... Ja, men hvis sånn. du... <laughs> men okay. hvis man er greit, nå, så en sånn eksklusiv pose. Så tenker jeg, nå skal jeg det riktig da, for ikke jeg skal... Veier når veier vannet. Ja. For den der, veier 62 gram kaffe, og så 1000 gram vann. All right. Hmm. Tungt vann der altså? Tungt vann, ja. Det må vi ha. Rett, Rett? Det, ja. det kan være det, det beste vannet å ha... Det var ju ganska förr den eh alltså då och sökte lite på kaffeskjölero och skulle finna lite uh, information om det. Det stod att kaffet uh, sträcker sig eller kan det kan vara ansträckt så tillbaks så långt som för 1500 år sedan. Då var det en jäter som hette Kaldi. Mm. Uh, Känner du till historien om jäten? Ja, ja. Ja, ja. ja. hade en gjäng med gejder som man jäter på. Har mm. hört det. Och uh, la väl märkt att gejderna uppförde rart efter de spist en speciell typ bär då. Og de sleide med å sove, de her jeiden, og alt var, var rart, så han ga de... Tingte natt og sang, og liksom byser de <laughs> Ingenting litt, ja. skal jeg... Ingenting hjelper, de sier, etter får du faen ikke til sove, ikke Men så... Så ga han de her bærene til en uh, munk som fatter interesse, og Den her munken har jo tydeligvis så veldig å eksperimentere med seg, for han endte til slutt opp med å tøm, varmt vann over de bærene, ja, en kreativ typ då. En kreativ type, han som han så att. Ja, det er klart han han han finner en løsning på ting du kanske visste var problem. Han han det. Ja. Där är väl inte någon någon den sångedomsyste historien som där vi kan inte bekräfta lyssnarna att det är sant, men Nej, jag är inte så säker. Nej. Men låt si säga det är det är det. Men det er en god historia. Ja. Det kjempe, den bästa historien jag har hørt i dag, vil jeg si du komme her til? Men du må jo være den kreative type for å komme frem til ja, du, Vi tar dette bæret Og så må det tørkes og varmes og ristes Og plukkes og skrelles og Males og helles varmt vann over ja. Og så kan du drikke det Hvis du tar opp i litt melk eller <laughs> Litt <laughs> <jeg> sukker Torek <laughs> kan lave kaffelatte Til slutt så ble det det da Det ble det? Ja. Det har vel jo vet, skrevet det At uh, på 1700-tallet Så ble kaffe brukt som et antipotensmiddel For munke mm, Ja, det er lest faktisk mm. ja. Og da, Tommy, og jeg vi prate om dette for hva det går Og da, det var, man måtte helde på penis I så fall Hvor ganske kaffe for penis, det er antipotensmiddel <laughs> Det stopper uh, Det høres særlig vondt du. Ja, jeg, Men jeg tror du uh, Jeg tror du tenker mest på Å roe ned penisbruket da. Ikke uh, Ikke gassen opp i hvert fall Nei, nei. Men folk bør, bør egentlig ta en... Folk kan jo finne en del information på nettsida de også, Ja da. Som var Carlos Koffe... Nei, ja, det den den var? Det, var. det mest om, øh, om øh, historien bak Carlos Koffe da. Mm. Men det er jo litt informasjon om, selv, om forskjellige kaffe. Ja, du visst er det det. Det står veldig beskrevet egentlig hvordan smak de har da, de forskjellige. Men det er litt farlig å utpersonere så veldig. For at øh, så treffer du en... har jo opplevd at øh, du... Øh, jeg skal ikke ha den denne kaffen med rips. Nei. Så sier jeg, ja, men den har du kjøpt av meg i et år nå. Mm. Du har bare aldri lest på etiketten. Nei, jeg har ikke det. Ok, greit. Men det er egentlig bare det at den er dyrka på, for eksempel på vulkansk jord, og har... Hint av Rips Mener meg selv Og kanske tre andre som har stått og køppet den kaffen mm. Før vi har lavd en smaksprofil på den Altså profilere kaffen som jeg pleier å kalle det mm. det, gjør aldri, det gjør jeg konsekvent Aldri alene For hvis du det alene, og så synes jeg at han smaker sånn Men hvis du er tre-fire stykker Og så er det alt som regel, så tar du det ja, Det flertallet mener da Eller litt for alle, for alle har forskjellige ganer Og forskjellige preferanser på hva de smaker. Og det er veldig lurt å bruke flere forskjellige folk til akkurat det der, for det mm. er også ikke overdrive, ikke skrive 40 forskjellige ting du føler <laughs> å, å smake. Men den er väl enkel, den som står foran oss, for den er veldig det er derfor jeg skriver utpreget hint av sjokoladenøtter, spesielt når han blir kald. Han er veldig sånn sjokoladenøtteraktig, og det er derfor jeg selger mye av nå, tror jeg, for det er, det er noe... Men kan man den der, du, det? Du, det er jo... Det var det jo interessante du spørte om. Ja. For det er et av de første kjennetegnene på om kaffen er bra et kvalitetstegn. På køpping så er det ISO-standard på at kaffen skal være 52 grader. Det har jeg faktisk noen papir å ligge på. Ja, ja, det... det er ganske sprøtt, men det... Er... Vi må nesten De... få se for at jeg skal tro på Ja, det, ikke sant? Men det gir mening, for når du smaker på kaffe, og kaffen mister temperatur, så så kommer alt frem. Altså en god kaffe, den blir bare bedre når den mister temperatur. En kaffe, den blir dårligere. Det er to måter å lure kunden på. Enten brenner kaffen i el, så er altså det skambrent, den samme farve som PC-skjermen som står der. Mm -hmm. Eller så kan du servere kaffen for varm, og så bare si fort jeg drikker den fort, før du kjenner hva galt det Men det er jo albin kaffe i helvedet liv har jo vært fort med å Ja, prøv å drikke. Kjøp, gå og kjøp billigste du finner, og så drikker du den når den er blitt kald. Altså kan, men den kan du drikke jeg har, gjort, der jeg har gjort test på den Du kan drikke den At den kan stå i en time eller to Kall mm. Og så kan du drikke den etterpå Det er noe selvfølgelig forferdelig kjedelig Jeg ville jo aldri vært så frekk At det hadde servert noen så kall kaffe Men det er litt gøy å smake At det skjer ikke noe Han blir ikke noe forringer Ai. Det eneste som skjer er at han blir kall Han blir bare kall Han blir ikke vond mm. så, så prøv å smake på han uh, Hvis det er du Jeg vet ikke hvem av dere som er den Som skal stjene med deg hjem Det gjør jeg ikke Jeg tar en rake for Ja vi er rett og slett kommet til vei sende Allerede? Allerede, så fort gikk det eh, di var carloscoffee.no Ja kan google og... carloscoffee Den er for privatmarked, så på carloscoffee.no Så får du med deg god kaffe hjem, rask levert Kontaktinformasjon og alt ligger på nettsida Det gjør det Det er veldig bra Også Facebook hører på ja, in, och og Instagram Facebook oh, men där heter jag Håkon Carlos på Instagram. Ja okej, okay. Håkon Carlos. Dubbla Håkon Carlos med dubbla så att finner man säkert ut av uh, visst du är ja. skicklig god på datormaskin. <laughs> ja. Du behöver inte vara skicklig god. Det var väldigt väldigt hyggligt att komma. Håkon. Tusen tack. Tack för du sa det. Tack, var dritkult. Uh, Våra podcaster finner du på godnyhet.no. Radioepisoderna hører du torsdag klockan 21 eller repris söndag klockan 23. Eventuelt finner du alt du trenger på godnyhet.no, eller søg opp godnyhet der du vanligvis søker etter en vanlig podcast. Vi avslutter med en skikkelig sommerlåt, John Travolta og Livet uten John. You're the one that I want.